Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa bayyuti Allah wa Rasulahu Fa kad faza fauzan azimah Amma ba'd Fa inna asdakal hadihi Kitabullah Wa khairal hadihi Hadhi Muhammad SAW Wa syara al-umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Sada'udhu Ibn Bid Al-Fatihah Radhin Sada'udhu Ibn Bid Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah dengan limpah kurninya dapat kita menyambung kembali Kuda tafsir kita dan kita waduh pada ayat yang penghabisan Dari surah al fatihah Iaitulah yang Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanir rajim Siratan ladzina an'anta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladhalim Iaitulah jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan imal kepada mereka Bukan jalan mereka yang kau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat telah kita bincangkan dalam hadis sebelum ini Bahawa apabila seseorang hamba mengungkapkan Ihdinas syaratan mustaqim hingga ke akhir ayat Maka jawapan Allah SWT Ini adalah untuk hambaku Dan bagi hambaku apa yang dia minta firman Allah SWT Syaratan ladina an'am ta'alayhim Iaitu jalan orang yang telah engkau anugerahkan ni'mat pada mereka Adalah tafsir dari firmanya Ihdinas syaratan mustaqim dan merupakan badal menurut pandangan Ahli Nahu dan juga boleh juga dikategorikan sebagai Attaf Bayan kalau kita belajar bahasa Arab ada Attaf Bayan ada ada dikenali sebagai badal kata Syekh almarhum marhum Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir Tamir Attaf Bayan dan juga badal itu samalah perkara yang sama sebenarnya dia merupakan Tafsil Ba'da tamim ta dia datang Selepas ia Datang penjelasan kepada sebelum ini Tentang ihlina siratan mustaqim Jadi orang yang diberi ni'mat oleh Allah SWT ini Disebut dalam tafsiran Di para ulama ahli tafsir Semua ulama tafsir Mengaitkan, membuat perkaitan Ayat ketujuan ini dengan ayat ke-69 Dari surah Nisa Wa la yuta'illahu wa rasul Fa ula'ika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyin siddiqin wa shuhada' wa salihin Wa hasuna ula'ika rafiqa ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَثَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا dan mana siapa yang minta Allah dan Rasulnya mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah iaitulah para Nabi, para Sidiqin orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya semua itu merupakan kurnia dari Allah dan Allah maha mengetahui kalau kita perhatikan al غَيْرِ الْمَقْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ dalam pandangan yang rajah pandangan yang pandangan yang begitu banyak dikemukakan oleh para ulama ahlu tafsir, contohnya Alimah Al Qurtobi menjelaskan, ketika masuknya ke dalam Islam had. seorang sahabat yang dikenali sebagai Adi bin Hatim bapa dia dikenali sebagai Hatim Al-Ta'i seorang yang rajin berderma jadi Nabi SAW telah mengatakan kepada sahabat Ibn Mu'adi ini jangan langkau diperdayakan oleh sikap orang Yahudi dan orang Kristian Irtinya ya nabi ya saw lah allah menjelaskan di situ daripada itu bi alaihim wala balin tidak lain tidak bukan ditafsirkan juga oleh ayat ke 60 puluh surah al maidah man Allah wa ghafi baa siapa yang dimurkai Allah swt yang dikutuk olehnya dilain Allah dan dimurkai olehnya itulah golongan Yahudi dan Nasara wa ghafi alaihi golongan Nasara golongan Yahudi seperti yang telah kita bincangkan kesini pandangan kebanyakan para ulama ahlu tafsir Alim Asyuti Al mengemukakan dalam tafsir beliau namanya Anamanya Mansur. Masyuti ini seorang alim Yang datang dari Asyut, Selatan Mesir Kadang-kadang dibaca Asyuti Kadang-kadang dibaca Asyuti Beliau ini membawakan pandangan Dari wakil Abad bin Humayt, Dari Ibn Jarir Dari Abdillah bin Syakir Al-Uqayli Bahawasanya Rasulullah SAW ketika mengepung Penduduk Wadi Al-Qurah Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada para sahabat, "Inilah dia golongan al-maghdhubu alaihim, al-maghdhubu alaihim." Al-maghdhubu alaihim iaitu golongan Yahud. Lalu para sahabat tanya, "Siapa pula?" "Ad-dallul wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, manuddallul?" Jawapan Nabi itu An-Nasara. Jadi terdapat banyak riwayat yang menjelaskan bahawasanya maksud al-maghdhubu alaihim itu adalah golongan Yahud dan ad-dallin pula yang dimasukkan iaitu golongan Nasara. Pablina ini mulia kepada Allah sekalian. Ada banyak tafsiran yang dikemukakan di sini berkenaan dengan al-maghdubi alaihim wal-dallin. Ada lagi pandangan-pandangan yang menarik. Sebagai contohnya, dalam tafsir jami li Ahkam quran oleh Al-Qurtubi, menjelaskan bahawa maksud al-maghdubi alaihim ini bukan saja golongan Yahudi, selalu khusus, malahan dia merujuk kepada al-musyriku na'aman. Semua orang golongan al itu sendiri. Kerana kalau kita perhatikan Saya berdengar ini muliakan Allah sekalian Al-Mushrikun Ayat Al-Quran datang Al-Ibratu bi'ummi al lafzila bi khususi sabab Kita pernah belajar kaedah ini Mentasirkan Al-Quran Bahawa sebenarnya bukan terkait Dengan sesuatu musim yang tertentu semata-mata Sebaliknya Al-Quran ini akan turun Sampai bila-bila Dan semua golongan Yang dipanggil sebagai Al-Makdubi Alayhim Iaitu Al-Mushrikun sebenarnya pandangan Pandangannya ibnu Abbas Managali Abbalin pula Allah satu taqiyid satu yang dikhususkan merujuk kepada al-munafiqun. Sebagaimana ini mulia gerang Allah sekalian. Pandangan ini juga dijelaskan oleh al-Mawardi dalam tafsirnya. Ada juga pandangan yang menyatakan al-maghdubi alaihim iaitu golongan muttabi'ul bid'ah, golongan yang suka melakukan perkara-perkara bid'ah. Ini juga termasuk di kalangan al-maghdubi alaihim. Begitu juga al Imam al-Isbahani alaihi salam pun menyatakan pandangan sama dalam tafsirnya. Ad-dallin pula golongan yang tidak mahu mengikut Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ertinya al makdubi alaihi ni sebuah bentuk golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ad-dallin juga merujuk kepada perkara yang sama. Tapi pandangan yang dikemukakan oleh kebanyakkan ulama tafsir, al makdubi alaihi ni, itu adalah Yahud, ad-dallin merupakan An-Nasara. Kita harus faham Mentafsirkan ayat ini kita kena lihat Pandangan salafus salih Yang mana musahin mereka mendusakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salafus saleh ini maksudkan iaitu Para sahabat secara khusus Jangan kita pandai-pandai mentafsirkan Al Quran ini Tanpa muduk pada pandangan mereka Tidak dinafikan kita boleh mengemukakan pandangan-pandangan lain daripada itu Pandangan ahli tafsir Yang datang kemudian kita pun sendiri maklum bahawa tafsir ini Mengambil tiga beberapa metod Pentafsiran Yang pertama tafsir maksur yang kedua, Tafsir bin Perkara yang ada pada awal kitab Sahih Tafsir Ibn Kafir Tentang metodologi Ahlu Tafsir Golongan Ahlu Tafsir ini ada Bagaimana School of Thought mereka Dan mentafsirkan Al-Quran Al-Kirim bukan semua Tafsir ini kita boleh bawa Dan kita kadang-kadang rasa kagum Di mana kita nak letakkan hadis-hadis Di mana kita nak letakkan pandangan-pandangan Sahabat, kalau kita mentafsirkan Menggunakan pandangan kita sendiri Kita harus mengamalkan sifat wala seperti ini sahabat Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu beliau pernah berkata ayu arudun tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni in qultu idha qultu bi kitabillahi ma la yuridu rabbi atau ayu arudun tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idha qultu bi kitabillahi ma la alam dua perkara dua riwayat dari Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu tentang tawadhu beliau bila ditanya satu satu ayat jawapan Abu Bakar Manalah langit tempat, manalah bumi aku nak berpijak. Dan di manalah langit untuk aku berteduh Sekiranya aku mandai-mandai mengatakan perkara yang tidak dikendaki oleh Tuhanku. Aku mandai-mandai mengatakan bahawasanya, Aku mandai-mandai mengatakan satu perkara yang tidak pernah. Dia ketahui yang aku mengada mengadakannya tanpa rujukan yang sebenar. Mandai ya Allah, hebatnya Abu Bakar ni bersama dengan Nabi SAW dalam banyak ketika. Berhijrah pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh dua minggu banyak yang dipelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempoh tersebut tiba-tiba seorang manusia yang cukup tawaduk rendah dirinya beliau berkata aku tidak akan mandai-mandai untuk mengatakan satu perkara yang tidak pernah dikehendaki oleh Tuhanku Diriwayatkan juga riwayat di Anas radhiyallahu anhu bahawa Umar Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar membaca wa fa'ati wa abba Maka dia berkata Adapun buah-buahan Kita telah mengetahuinya Lalu apa yang dimaksudkan dengan rumput-rumput itu? Wafakih atau wa abba ni Maksudnya buah dan rumput-rumput Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri Ini adalah cakalluf Memberatkan diri sendiri Wahai Umar Jadi Hal ini dibawakan kepada makna Bahawa Umar di Allah maklumuh Ingin mengungkapkan ilmu tentang Apakah maksud Al-Abba itu Pada asalnya Al-Abba sudah pun jelas diketahui jenis tanaman yang duduknya di atas sana apa istilahnya menjalar di atas sana seperti yang Allah Subhanahu taala firmankan fa anbatna fiha habba wa inna jadi zina Umar Khattab radhiyallahu anhu tak berani nak ya, tafsir ayat ini sekali dia tidak rujuk pada semua yang betul lihat jangan kita mana mendaimandai untuk mentafsir firman Allah Subhanahu taala tanpa kita merujuk kepada pandangan ahli tafsir ayat ketujuh yang sedang kita lihat di sini Kebanyakan para ulama ahli tafsir menjelaskan bahawa Al-Maqdub alaihim Al-Maqdubi alaihim iaitu golongan Yahud Al-Dhalin pula adalah golongan Al-Nasara Sekarang kita lihat Apa maksud ni'mah Sirata al an'amta alaihim An'amta alaihim ni'mah Ni'mah telah kita uraikan sedikit pada kuliah yang lalu Bahawa Maksud nikmat ini kalau kita perhatikan Dalam mufradat al al-fabin Quran Sebagai contohnya yang ditulis oleh Al Al-Lama al Rawi Al-Asfahani pada muka surat 814 nikmah ini maknanya al-halatul hasadah keadaan keadaannya baik wa bina'ul wa bina'ul ni'mah bina'ul hala lati yakunu alayha al keadaan manusia yang sedang dia lalui dengan gembiranya dengan, dengan senang hatinya ini berada di atas wazan yang kita panggil sebagai ma'ul masdar yang merujuk kepada marrah seperti darwah syatma jadi dia juga merujuk kepada benda yang sedikit ataupun banyak apa sahaja yang Allah SWT itu dikira sedikit atau banyak dipanggil sebagai ni'mah ni'mah ini haruslah kita faham sedang bernain yang berikan Allah sekalian seperti ini sebut oleh al-alim al-alama al-mufasir imin asyur dalam tafsirnya bahawa ni'mah yang dimaksudkan di sini dia ni mustaqah daripada na'im na'im ini maknanya rahatul ish, satu keadaan kesenukan kelapangan dalam hidup kalau kita perhatikan nikmat ini kadang-kadang dia ni bersifat zahiriah kadang-kadang bersifat maknawiah dan maknawiah ini kadang-kadang dia ada kaitan dengan barakah jelas beliau Nikmat ini bukannya perkara-perkara kesenukan yang baik yang akhirnya adalah kehancuran kita tidak menganggung seperti itu jadi tidak mahu khairatul dunia Ni'mat-ni'mat dunia yang dilalui Yang dikecapi oleh seseorang Yang membawanya kepada kehancuran Seperti yang berlaku kepada Abu Lahab sebagai contohnya Dia dikelilingi ni'mat Kita tidak mahu ni'mat yang diperoleh Contohnya oleh Karun Oleh Haman Oleh Fir'aun. Kita tidak mahu ini semua Yang kita kehendaki Ni'mat yang membawa kita kepada hidayah Allah SWT Jadi hidayah ini Dia Hidayah adalah satu ni'mat yang paling mahal yang telah kita bincangkan sebelum ini Apa sahaja bentuk anugerah Allah SWT dalam pemerulihan dunia Dia membawa kita kepada kelebaan Allah di akhirat Tahniah para pendengar ini mulia ke Allah sekalian Kada di ikan kita ni Allah kurniakan kepada ni harta dunia Masya Allah, Tidak ternilai, tidak terhitung Tapi dengan kemudahan yang ada itu mudah, akan mereka untuk datang salat subuh berjemaah Ya Allah buatnya nikmat kepada golongan seperti ini seperti yang dinyatakan oleh Tahir Ibn Ashur dengan kenderaan dengan kekayaan dengan kemewahan hidup itu Mudahkan mereka untuk pergi solat subuh berjemaah dan tidak lupakan peranan untuk pengeluaran zakat membantu golongan-golongan yang memerlukan ini adalah satu nikmat yang kita minta ini dia yang kita kehendaki sebenarnya kata beliau Jadi nikmat yang dimasukkan di situ iaitu Ni'mat yang sempurna Yang menyebabkan seorang itu Menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu SWT Itu sebab dikaitkan dengan Siratul ladhina an'am ta'alayhim Ghairil maghdubi alayhim, alayhim waladzalim Amin Maka Allah tidak sebut Siratul ladhina an'am ta'alayhim Ghairil maghdubi alayhim, alayhim waladzalim Kalau kita belajar bahasa Arab Ini dipanggil Satu uslub Untuk ansyab di karamihi Kita mengimpikan satu ni'mat Contohnya kita berkata kepada Seorang anak berkata kepada ayahnya Ini contoh dibawa oleh Tahir ibn Ashur Anak ini dia melihat pakaian kawan yang cukup cantik Dia tidak pernah terbayang yang lebih cantik daripada itu Kalau dikata kepada ayahnya Ayah beli saya kasut secantik yang kawan saya pakai itu Kerana kita nampak lebih hebat daripada itu kali kalau dia bagi lebih hebat daripada itu pun Dia tidak akan bersyukur Kerana dia nak yang itu juga Jadi Kalau pendengar ini mulai ke arah sekalian Indahnya ayat ini Bahawa mengajar kita apa yang diberi kepada orang saleh itu, itu yang paling hebat. Yang tidak ada lebih hebat daripada ini. Ini maksudnya kita meletakkan nikmat tersebut seperti yang telah dinikmati oleh mereka malailah setakat itu. Kalau lebih itu, kurniaan Allah yang tidak mampu kita jangkau. InsyaAllah kita akan lihat pada kuliah yang akan datang. Wallahu Alam. wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alamin wa barakallahu fikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.